Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och nu ska vi uppehålla oss vid ett väsen som hör ihop med påsken och som man kan hitta på pappåskegg och kanske på andra ställen också där det finns anknytning till påsken. Det handlar nämligen om påskharen. Och påskharen Bengt, det är också titeln på ett antal essäer som du har skrivit och som kommer ut i bokform när som helst. Ja, det här som gjorde att jag blev intresserad av påskharen det började för flera år sedan då jag läste vad en stor dagstidning skrev om påskharen. Där hade man återgett hur ordet definieras i Nationalencyklopedins ordbok. Så här står det där. Påskhare, ett harliknande fabeldjur som spelade en viktig roll i gammalnordiskt påskfirande. Historia sedan 1901. Och eh, Jag kommer ihåg att jag nästan satte kaffet i vrångstrupen för här. var ju praktiskt taget allt som stod var ju fel. Eh, till att börja med är ju påskharen inte ett fabeldjur för att fabler, det var ju sånt som man har berättat ända sedan antiken och det handlar om djuruppträder och hur de talar på samma sätt som människor en känd fabel är till exempel den här om hur haren fick sin kluvna läpp. en fabel är till exempel den om hur haren fick sin kluvna läpp men några fabler om påskharar känner jag inte till och det här med att det skulle vara ett gammalnordiskt påskfirande där påskkaren ingår. Vad är gammalnordiskt kan man undra. Eh, ibland används ju ordet om eh, sånt som är fornordiskt men det går ju inte i det här fallet, eftersom påsken kom till Norden med kristendomen. Och kristendomen den var ju etablerad där omkring år 1000. Så att. Eller eh, så kan det inte vara. I själva verket så är det. påskaren är inget fabelväsen utan det är en slags eh, fiktion, en skämtsam fiktion som inga vuxna tror på men däremot barn. Och eh, det är så att eh, vuxna har hittat på olika väsen bara för att glädja barn med godis eller presenter. Och vi kan tänka på framförallt Santa Claus, alltså jultomtens amerikanska motsvarighet som kommer... Åkande i en släde dragen av renar över himlen och kastar ner presenter i skorstenen. ABC-tuppen är ett annat exempel som eh, man hade förr i tiden. Och flitiga barn de kunde få godis då under natten som ABC-tuppen hade värpt. Och en mera nutida motsvarighet till de här Det är tandfen. Att eh, ha ett barn tappat en. Mjölktand, så kan man lägga den i ett glas med vatten och på natten så kommer tandfen och byter ut tanden mot en slant. Mm, men man kan ju bli lite misstänksam också, tycker jag det här du berättade nationalencyklopedin, att de skulle ha sagt att det äldsta belägget var från 1901. Ja, visst. Det är ju väldigt nära i tiden då, va? och. Hur är det, Louise Hagberg, hon som skrev om påskhögtiden, tog hon med påskkaren tror jag att. Nej, det är, jag förstår ingenting om påskkarren. Och då betyder ju det här att det är en ganska sen företeelse ändå va? Ja, det är det. Den har ju kommit till oss från Tyskland. Och eh, det som förklarar att eh, vi fick påskkarlar i Sverige, det var att eh, årtiondena kring förra sekelskiftet, alltså kring år 1900- då blev det populärt att skicka gratulationskort både vid påsk, och jul och nyår. Julkorten har bevarats, det jag får varje år en liten hög med julkort och skickar också. Påskkort däremot tror jag inte är så hemskt många som skickar längre. Men de där påskkorten då för lite drygt hundra år sedan, de trycktes ofta i Tyskland. Och sen importerades de till Sverige. Och det kan förklara att eh, påskharen plötsligt dök upp eh, här i Sverige. Men eh, det som förklarar den här seden. Eh, det är seden att äta ägg vid påsk. Och den, till skillnad från påskharen, är gammal. Den hör ihop med att eh, fastan före påsk, de 40 dagarna före påsk, då, då var det alltså i äldre tid förbjudet att äta inte bara kött utan också ägg och eh, hönsen de värper ju inte under vintern när det är mörkt men fram på vårkanten så börjar de eh, värpa igen och då tog man vara på de där äggen och det blev ganska många då som, som hade hunnit församla sig i, i skafferierna när det blev påsk och då kunde man verkligen festa på ägg och man dekorerade de här äggen och det blev en vanlig eh, gåva att man gav bort en korg med vackert bemålade ägg. Och eh, en språkforskare som levde på 1700-talet i Sverige, Johan Ire, han eh, skrev så här om påskäggen. Påskägg, skriver han, kallas på varje handa sätt utsirade eller med olika färger målade ägg som fordomdags vid påsktiden skickades som gåva till firandet av att ägg återigen fick ätas, vilket under den katolska tiden var förbjudet under fastan. Och det är också i en skrift om påskägg som påskharen dyker upp första gången. Det var vid universitetet i Heidelberg år 1682 som en man med namnet Georg Frank von Frankenau försvarade en avhandling med titeln De Ovis Pascalibus von Aien Och översatt till svenska så lyder det latinska textstället där. I västra Tyskland, i vårt eget Pfalz, i Elsas och angränsande trakter, liksom i Västfallen, kallar man såna här påskägg för harägg. Och man inbillar där vid de enfaldigare och barnen att en hare, det vill säga påskharen, värper ägg som den gömmer i trädgårdarnas gräs och buskar för att det med iver måtte uppletas av barnen till de äldres skratt och förnöjelse. Och eh, i själva verket så... Är det här med att det är en hare som värper påskägg Det har många olika alternativ i, i Tyskland eh, Ibland så sa man att det var en tupp som mm. värpte de här påskäggen I Västfalen så har det varit en trana I Tyringen en stork, i Schweiz en jök Och i Böhmen en lärka Så att eh, det finns en hel uppsjö på olika mm. sådana här djur Som man då påstod var de som mm. värpte påskäggen jag kommer ihåg när vi gjorde vårt radioprogram det som heter Folkminnen, då efterlyste ju vi brev om påskaren och det var några som kände till den och vi fick ju väldigt, väldigt dåligt med svar helt enkelt. Och vi, vi tog det ju som att eh, det var ganska sen företeelse den utredning som då påskaren hade och som vi fick se av de här fåtalet brevet som vi fick. Däremot så eh, minns jag att eh, radiolyssnarna både i Västra Sverige och Finland, berättade att de som barn hade letat påskägg som en påsktupp hade värpt. Eller om du var tuppen som hade lämnat godsaker under sängen. Det vill säga, det är ungefär samma tradition som var känd här som i Tyskland då. Mm. Med tuppen som värpt ägg. Ja. Påskägg alltså. Både i Tyskland och i Sverige så tror jag att det här var en sed som inte var rent folklig, utan att den väldigt tidigt slog an i de högre samhällsklasserna. Och det är kanske inte så konstigt för att den stora majoriteten av befolkningen både i Tyskland och Sverige, där skämdes man inte bort barna med en massa gåvor vid påsken utan det var de som hade det bättre ställt som kunde göra det. Det började alltså både i Tyskland och Sverige med att man... Tog riktiga hönsägg och dekorerade dem. Och sen antingen gömde man dem eller eh, så sa man åt barnen att göra ett rede åt påskharen. Så att både i Tyskland och i Danmark men däremot inte i Sverige så har det förekommit att man av eh, fjolårsgräs och kvistar och annat eh, gjorde ett litet fågelbo som man la ute i trädgården. Och där skulle då äggen hittas senare. Men det var inte bara till Sverige som den här seden spred sig utan den spred sig också från Tyskland till England och till USA. De här hönsäggen de kom då så småningom att bytas ut mot godisägg. Marcipanägg som täckt delvis med choklad och sen de här stora pappäggen som var fyllda med godsaker. Men vad som har hänt under vår egen tid det kan man säga, det är att det här med påskharen och påskägg, det har utsatts för ganska fantasifulla tolkningar. Och en del, man har kunnat läsa framförallt kanske på nätet, att det här med påskharen och påskäggen, det är en urgammal fruktbarhetssymbol och att det går tillbaka till hednisk tid. Men då ska man veta att det finns inga som helst belägg för det, så att jag tycker ju att det säger egentligen mer om vår egen tid än om historien. Mm, men har du, skrev inte du en understräckare i Svenska Dagbladet som berörde det här? Och kommer jag inte ihåg fel, var det inte så att du var en del som protesterade mot det du skrev då? Jo, jag fick en del mothugg av läsarna. De som hörde av sig, de höll inte med om att den här påskarleseden bara var till för barn. Utan de tyckte just det här att det här var... Någonting väldigt gammalt. Och en kollega till oss hon, hon sa att hon hade läst i en engelsk bok om årets seder att det här var en mycket gammal sed som var knuten till en gudinna som hette Eostre i England. Och hon hade läst då att man hade liksom en, den här gudinnan hade en hare och den här haren la ägg och det hela var alltså hedniskt och förkristet. Det var väldigt lätt att se vad hon hade haft för källa för det var en mer än 100 år gammal artikel av en som hette Charles Bilson som hette The Easter Hare. Och den var skriven just när den här sedan hade nått England från Tyskland. Men den här Charles Bilson, han var alltså vilt spekulativ och menade att eh, han hade sett att det förekom harjakter vid påsk i England på sina ställen. Och det medan han det var alltså en rest av en urgammal hyllning till den här gudinnan i Östre som finns omtalad faktiskt i en medeltida skrift av en som heter Beda, Beda Venerabilis. Och där heter det egentligen bara att eh, det som eh, kristna eh, engelsmän kallade för påskmånaden. Det hette Eostre-månaden. Så att eh, namnet finns från medeltiden. Och i Tyskland så var ju det, det stora namnet på 1800-talet eh, inom både religionsforskning och språkforskning och inte minst folksagorforskning. Det var Jakob Grimm, den äldre av Bröna Grimm. Och han hade också hittat det här namnet på en månad och gjorde en slags rekonstruktion av hur han trodde att det hade låtit nämligen Ostara. De här båda beläggen det gjorde liksom att den här gudinnan Eostre eller Ostara plötsligt fick nytt liv. Man visste egentligen då ingenting mer en att hon hade gett namn åt en månad, en vårmånad. Men eh, det ledde till att hon eh, på något sätt eh, togs upp av bland annat av eh, de som var företrädare för en slags paganism, nypaganism. Alltså att de skapade liksom vårritualer där de döpte vårdagjämningen till i Ostremånaden och i Tyskland under... Äh, Första hälften av 1900 talet både under första och andra världskriget och mellankrigstiden så var det många nationellt sinnade tyskar som både liksom avbildade och berättade om den här Ostara. Och, eh, jag fick två brev där det påstod att påskharen och Ostara förekommer redan i en antik grekisk myt. Ska vi ta och höra då hur den här myten är. I myten berättas om den skoningslöse jägaren Orion som dödar alla djur han träffar på. En dag trampar han sönder ett fågelbo och alla ägg som ligger där. Den lilla fågen vänder sig då till vår gudinna Ostara med en bön. Kan inte gudinnan förvandla fågen till ett snabbt och listigt djur som lätt kan undkomma orionas båda hundar? Det gör och Ostara. Hon låter fågen bli en hare. När Orion jagar haren hoppar den undan, kors och tvärs, och jakten slutar med att Orion snubblar och faller till marken. Skogens alla djur kastar sig över honom för att döda honom, men Ostara, som har förälskat sig i den vackra jätten, räddar honom till evigt liv genom att lyfta upp honom på himlavalvet. Där kan vi än dag se hans stjärnbild under klara nätter. Nästa vår möts Ostara och haren igen, och då är haren sorgsen och bedrövad. Den saknar sin tidigare förmåga att lägga ägg. Och Starra lovar att den en gång varje år ska kunna lägga ägg i vackra färger. Och det gör den fortfarande som påskhare. Ja, alltså de som skickade den här berättelsen till mig sa att det här är ju faktiskt en myt. Och jag hade ju påstått att det inte fanns några myter om påskharen. Men jag skulle inte kalla detta myt utan snarare en pseudomyt. För den är inte äldre än kanske högst. 50, 60, 70 år eh, <kör> vad som hän, hänt här är alltså att en faktiskt eh, antik grekisk myt om Orion, den stora jägaren som amnar på stjärnhimlen och till, med honom en stjärna som också kallas för Lepos, det vill säga haren eh, det, det har då sammanförts med den här Ostara som ju egentligen då skapades av Jakob Grimm på 1800-talet. Och eh, den som har gjort det, det är svårt att veta vem det är. Men eh, en som verkligen har bidragit till spridningen är vår svenska Maj Samselius. Som hade stor framgång både på radio, och tv och med barnböcker om hjältar och monster på himlavalvet. Och eh, jag har hittat hennes källa, det var en astronom verksam i Sydafrika som har skrivit boken Patterns in the Sky, eh, mytologi och sägner om stjärnorna. Och eh, han gjorde den här sammankopplingen av Orion och stara. Och om han i sin tur haft någon källa det är svårt att veta, men berättelsen om eh, den här Germanska gudinnan och den grekiska skärmbilden, det är av mycket sent datum. Och eh, den som vill skulle kunna googla på Orion och stara med ett O då i början. Vad som händer då det är att man får massor av belägg, många många tusen. Och de flesta är faktiskt från Sverige och Norge. Och det är Majs Samselius bok som översattes till norska och som fick stor spridning i Sverige också. Så att eh, det här visar att nya påstått historiska berättelser de uppstår hela tiden och de sprids på internet. Mm, och den som vill veta ännu mer om påskaren kan då läsa Bengts bok om påskaren som kommer nu i dagarna våren 2018. Och Folkminnspodden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.